tiratu egininzela naizesanannuen lendik berriz lejarra era karrinau zenbait eskakizun mendik eta badakin chapela era Dutzuen semea gandik, nahi gabere ainona banaiz, errua ez daukateznik, txistuak joditu baina ebaina, maitez Umore onarekin asidu bertso saioa unai iturriagak. Joana itzaina gai emaileak barakaldoko finala baionan iragaiten ezarri ezarrizien gai bezala eta unai iturriagak bukaerako bertsoa bota behartzen maialenekin batera. Beren inpresioa galde gindiegu gaitor sarriegi, sustraiko lina eta bainat gaztelu mendiri, ekitaldiaren ondotik. Bueno, e, beti da pozgarria ez tegu egiesan asko kantatzen e, berez e, mugazalde honetan eta Bailonan, e, lehen ere 20 uste e, kantatuta neola, eta, bueno, holako, holako motivo batekin, ba, orduan eta guztuago, eta eroso, eroso. Bai, e, ni guztu dut, bueno, arretzalde gozo bat izan dela, eta, eta, bueno, aurrez ere baztituen alizienteak edera izateko, eta, eta, uste dut, zentzu hortan, uzakit, e, denak etxera kontentitzueltzeko moduko arretzalde bat izan dela. Sentitu duzu, e publikoaren aldetik, batzela goxotasun zerbait? Bai, bai, bai, hori normalan ber sortan oso fiten, eh, sentitzen duzu, eta gaina gustut, antzokia oso egukia dela hortarako, hien oso urbil daukazu, gainera baina sabaldintza, dago eta bai, gaurien dea rezeptibo zegoen, unik uste denak ontzi beraren parte sentitu garela, denak zertaragentu zen bagenekiela ta tala ta denean erresago da beti bersotan egitea. Bertson bueno, saio berezi bazen guretzat aspalditikola markatua genokana egutegian. Ba, bueno, egia esanda naiko ondo. 8ko saioak ez dira erresenak izaten. Ba, bertsogari asko ta bakoitza bertso gutxi Bueno, ni guztan abaritu ala karga bereziba bazaukala saioak eta jendeare desberdin txegola. Bueno, ziburuko kaskarotenia ikastolak bildu ditu sortzi bertxolari hauek, baionako antzokian eta pentsaziteken bezala gaien artean hori izan da bat, maialen lujanbio eta ametxar zaioz, Ziburuko bi ikasle ziren, bat ikastolakoa eta bestea eskola publikokoa, Hesi esibatek banatzen ditu biak. Guk gramatika zuk kantua, Baina alderantziz da gero espantua, Horra gure leioak gure teilatua, Ta zein edera zuen prefabrikatua, Larai, lararai, lararai, prefabrikatua. Eun pan kartatik gora dauzkat margotuta. Ta pentsa sollik zazpi urtetxo dituta. Astean laumanifa asieta apuka. Tazuek beti ortxe eskolan sartuta. La Eskola sartuta. Saio gozoa bizi zandutela errandigute unai iturriaga, igorre Elortza, Maialen Lujanbio, aitor mendiluz eta ame txartza jusek, nahizetan unbait lotxagarria ere baden oraindik gaur egun Ola ibili behar izatea ikastola baten alde. Ba bai, bai, sorre bai, hori horrela da, ez da? Ba berbada guktoki batzutan arrezago, eki dugu, baina ez da arrotza hau, esan nahi dut? Niri ere horko talo batzuk eta prefabrikatuak ezagutu ezarren, ba ezagunak zaizkit eta bueno, posgarria den bezala biltzea hortarako, ba ba lotsagarri shamarra ta ere bada bestalde batetik. baina injusto estago gure esku dagoen aldea Beraz, bueno, ba, gu, gurean ekin eta albadak, bueno, irri batekin, ez? Ea eala den seinaleak e, izango dira eta posgarriak dira denak noski eta eta bueno, eh ikastolaren beraren helburuei begira ere, ba oraindik eta ez gehiago bertsoarekin Euskarazko bertsoharekin ekin emankizuneekin e, Baionako areto errau bezalako lekuetan e, Haman aldiak egitea, ba, bueno, euskar asko kultura ere gauza ederra da eta bueno, e, bidea bizkanaka-bizkanaka egiten da eta pauzu bat gehiago bide horretan. Bai, ba, bueno, Ni guzti jende askoren artean da bagoitzak bere aletxua eta bere lekutik bultzatuz, ba, bueno. lehen ere egin izan da horreira eta orain ere egingo dela ez. Beste kontua da, ba. beti horrela ibili biharra dela arazua ez, baina bueno, ba, bintzate ataka ontatik ateratzeko laguntza ematen badu, ba, ondo. Bai, bai, bai jendea, ikusten zen, e, ondo pasatzeko gogoz, eroso, bai da ere, eta horrek asko egiten ezta, bere dispozizioan. Eta momentu batetik gaurrera bai guse du betere gaina parte hartzeko gogoz, ezta, ta bukaerako kompletaneta ikusi da, ba, bueno, leloharekin eta bai, bai jendeak osondartu ditu eta ez dago Ez Ezagiri indar gehiyo egiten den, baina bederen ez baldin bada indarrik egiten kontrako norabidean, dea ainz dago. Usatua giramais, haizearen kontra da joaitera eta bai, mira, ortsen eta ta hori utzi die. Utsi digu, azken finean, eta estimatzen da, azkenian e, bakoitzak emaiten badu bere aldetik pentsatzen dut, gauza initz baden egiteko, eta hau horren adibide bat, bai. Publikoa ere bero, sendizen eta bukaeran gitarraren laguntzaz denek elgarrekin kantatuz bururatu da Bekcho Saioa. Zonbait jendea ez dago Baionan aretonetan Ipurdiak min egiten digu Aileku dotoreetan Ikastoletan naiz sarri izan Problemak eta bordela Konsolatzeko ezan zafrikan Koseak iltzen daudela Uro eta lau matrikuladun Autobat aran ondoan Taze askaku pegata antxe Matrikularen ondoan Hau da erritxiki komplikatu bat Sextra eta sesioa Banean orkestu bihotzez maite Gure komplikazioa